Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. I vår podd så har vi pratat om ordspråk och då kom vi fram till att de mest kända ordspråken har blivit så kända genom att de har använts i skolundervisningen. Och eh, vi vet att folkskolans läsebok till exempel, det är en av många läroböcker som har lärt ut ordspråk. Men... Eh, vi vet också att det finns ordspråk som inte är lika välkända och som antagligen inte har varit lämpliga för skolböckerna utan de har förts vidare genom muntlig tradition. Och detsamma gäller faktiskt folksagorna. Och vi tänkte att vi skulle prata om folksagor idag. Mm. De mest kända folksagorna de har ju hamnat i tryck otaliga gånger. Det är inte många som inte har fått höra om Snövit, Askungen, Tandrosa, Röluvan och ha och Greta någon gång. De här sagorna de har varit en fast del av barnlitteraturen ända sedan början av 1800-talet. För det var ju då Brydna Grimms sagor kom ut. Och deras Kinder und Hausmärchen som hette på tyska blev ju en jättesuccé och översattes till en mängd språk. Och eh, i Sverige så kom de här sagorna som jag nämnde nu, de kom inte bara ut i eh, bruna sagor utan de kom som enskilda sagor, som skillingtryck under hela 1800-talet. Och eh, det där har gjort att eh, när man började samla sagor eh, mot slutet av 1800-talet och, och början på 1900-talet, då fick man ju ofta just Bruna sagor som hade nått ut och blivit munt i tradition. Men eh, det finns också sagor som praktiskt taget aldrig har tryckts och som bara har levt vidare muntligt. Och dit tar till exempel frispråkiga erotiska sagor. För det är ju en vuxen tradition. Och en gammal sådan också. För att eh, redan i Boccaccio's de Camerone från 1300-talet hittar man en hel del sådana här. Ganska erotiska sagor som blev vidare långt in i nyare tid. Och en annan kategori som förvånansvärt sällan når tryckta sagosamlingar det är folklegendsagor om vår Herre Kristus och Sankt Pär hur de vandrar på jorden och ställer till med olika mirakel. De här sagorna har varit väldigt vanliga i äldre tid och det kan bero på att de ofta har en sens moral som folk har uppskattat. Det går bra för de fattiga och det går illa för de rika. och eh, såna som är snåla och eh, bara tänker på sig själva, de kan råka riktigt illa ut. Nu ska ni få höra en saga. Sissebäck, så heter en bäck som utgör gräns mellan Skåne och Blekinge. Den rinner ut i Hanebukten nära Solvesborg. Sagan om hur Sissebäck fick sitt namn går så här. Vår herre och pär har varit ute och vandrat hela långa dagen på dammiga vägar i Skåne. De är trötta och vill låna hus över natten. De kommer till en stor bongård och knackar på. Men moran där är så snål att hon aldrig lånar hus åt någon. Hon hittar på ursäkter för att inte låta de båda vandringsmännen övernatta. En ko ska kalva. Hon har skomakare på besök. Allt är fullt. I själva verket finns det gott om husrum. Vår herre och sankt Sanktepär vandrar vidare och kommer till en fattig kvinna som bor i en liten backstuga och livnar sig på att spinna. Där blir de inbjudna och få äta sig mätta innan de lägger sig att sova. När de tidigt nästa morgon vandrar vidare vill de löna den godhjärtade kvinnan. Hennes belöning ska bli att det första hon tar sig för på morgonen, det ska vara tills solen går ner. Kvinnan ska gå till spinrocksfarvaren och hämta ett nytt spinrockshuvud. Det kommer att kosta en skilling. Hon tar fram en liten ask där hon har sina få sparade slantar. Men hon, när hon tar slanten fylls asken genast på med en ny slant. Hon plockar och plockar och när solen går ner har hon en jättehög med pengar framför sig. Hennes granne, den rika bonmoran, som förresten heter Sissa- bli nyfiken. Varför har granngumman inte gått ut ur sin stuga på hela dagen? Hon kliver in och får se alla pengarna och får höra om gummans nattgäster. Hon begriper att det inte var några vanliga landstrykare och ger kusken ordra spänna hästen för trillan. Snart har hon hunnit i dem och ber dem att inte ha så bråttom. De är välkomna att övernatta hos henne. Vår herre och Sankt Pär tackar för erbjudandet och följer med trillan och tillbringar ännu en natt i byn som ligger just vid gränsen mellan Skåne och Blekinge. Bonmoran Sissa får samma belöning som granngumman i bakstugan. Det första hon kommer att ta sig för på morgonen det ska vara till solen går ner. Även hon har i sina gömmor ett skriv med pengar som hon tänker ta fram. Men... Kanske borde hon tömma blåsan först så att hon inte behöver avbryta penningplockandet. Sakt och gjort, hon går ut och sätter sig på huk. Och där får hon sitta till solen går ner. Av allt som han nu sissa den gången blev den bäck som än dag heter Sissebäck. Ja, den här sagan den upptecknades för sådär hundra år sedan och jag vet inte om den lever kvar fortfarande men då, den gången så var det många både i Skåne och Blekinge som kände till den. Men själva sagotypen, den är ju internationell och känd i många länder. Och det är typiskt för sagan om vår Herre och Sanktepär att de får förklara hur det gick till när djur och människor skapades, eller som här, en bäck. Det kan också röra sig om folket från ett visst landskap. Eh, en saga om vår herre och Sanktepär, det handlar om att de är på vandring genom en skog och då hör de väldigt oväsen och bråk och höga smällar och det är någonting som pågår och vår herre säger till Pär att kan inte han gå dit och se vad det är som pågår. och Pär han ger sig iväg och där i en glänta i skogen så får han syn på två stycken som slåss och det är han själv och en smålänning. och Han ropar åt dem att sluta upp med det här slagsmålet men de lyssnar inte, de håller på och pucklar på varandra för fullt. Och Sanktepär, han blir så arg så han tar svärd som har ängarna vid sidan och så hugger han huvudet av båda två. Och sen går han tillbaka till vår herre och säger att nu har jag fått tyst på dem. Och så berättar han att han högg av huvudet på dem. Och då säger vår herre att nej men det var kanske inte det bästa sättet utan gå nu dit och sätt tillbaks huvudena så ska jag se till att de sitter fast, att de får liv igen. Och det gör sankt Sanktepär. Han går tillbaka där och så sätter han på huvudena och vår herre han gör liksom en, en välsignande rörelse och så får de liv. Men det visar sig att Sankt Depard satte på huvudna fel så att smålänningen fick djävulens huvud och djävulen fick en smålänning. Och det heter ju att än idag så är det lite av en djävul i varje smålänning- och fan själv han kan. Till, nästan så att man tar miste på är det en smålänning eller är det djävulen man ser. Det här är naturligtvis inte smålänningar som har berättat utan det är folk i grannlandskapen. Ska vi ta en annan saga kanske? Mm. På den tiden då var herre och Per vandrade på jorden kom de en gång till en kvinna som stod och bakade tumbrö. Kvinnan hade en röd hetta på huvudet. Eftersom de hade gått länge och båda är hungriga så ber vår herre så vackert att hon ska få ett nybakat bröd. Men hon vill inte ge dem det så där utan vidare utan hon säger, då får ni gå ut och klyva ve först. Det gör vår herre och Sanktepär. När de har bjudit in var sin vebörda frågar vår herre igen om de kan få ett tumre Ja, kvinnan hon tar en delklubb men bara en liten en för hon är snål och vill inte offra för mycket deg på två främmande vandringsmän. Hon kavlar ut den lilla degklumpen men då händer något märkvärdigt. Av degklumpen blir det ett tumbrö som är så stort att det täcker hela bakbordet. Ett så stort tumbrö har hon inte lust att ge bort. Så hon kramar ihop den utgavlade degen till en boll och så nyper hon en bit deg av den och kavlar ut den på nytt. Samma sak händer igen. Brödet blir lika stort som gången innan och kvinnan blir förtretad och kramar ihop degen. En tredje gång nyper hon av en bit deg och kavlar ut den och samma sak upprepas. Brödet blir lika stort som bakbordet. Då säger kvinnan, jag begriper inte det här men en sak är säker. Så här stora bröd vill jag inte ge bort. Ni får gå vidare utan att få något att äta. Då vredgas vår herre på henne och förvandlar kvinnan till en fågel som flyger upp genom skorstenspipan. Där är det sotigt så när fågeln kommer ut är den alldeles svart utom på huvudet. Där syns fortfarande kvinnans röda hetta. Så gick det till när spillkråkan skapades och man kan fortfarande höra den ropa kliv, kliv, kliv. Mm. Ja, eh, spillkråkan det är bara en av många fåglar och andra djur som eh, förekommer i de här sagorna om vår herre och -E Pär. Det är ofta så att det är vår herre som på något sätt är mest lyckosam när det gäller att eh, skapa de här medan -E Pär när han försöker då blir resultatet inte lika lyckat. Man kan undra hur gamla är såna här berättelser och då visar det sig att de är äldre än kristendomen. Redan under antiken så berättades det i Europa om gudar som vandrade på jorden utan att bli igenkända som gudar. Ovidius i sina metamorfoser har en berättelse om två av de antika gudarna i grekiska traditionen som är den äldsta så är det en fråga om Zeus och Hermes men hos Ovidius så är det de romerska motsvarigheterna Jupiter och Mercurius de utav vandrar och eh, de kommer en kväll till eh, ett eh, gammalt par som heter Filemon och Baucis och eh, de här båda gamla de är så gästfria och vänliga och tar emot de här båda främmande vandringsmännen på allra bästa sätt. Och de berättar också att de är ju så gamla och de är lite oroliga för detta att när döden kommer så kommer de inte längre få vara tillsammans och då får de då blir det ett mirakel precis som i sagan om vår herre och Sankt -E Per att de förvandlas till två träd som står där och deras kronor nästan flätar in sig i varandra. Det här är en väldigt vacker historia och eh, den eh, är beviset för att eh, sagan om vår Herre och Sankt per följde ett äldre mönster. Att det just blev eh, Petrus, eh, det beror säkert på att eh, i Bibeln så framgår det tydligt att eh, Petrus var den främsta av lärjungarna, den som... Eh, som Jesus älskade allra mest men han var samtidigt mycket mänsklig det var ju Petrus som förnekade mästaren tre gånger innan hanen gol och det heter också om honom att Jesus gav honom himmelrikets nycklar så att när det uppstod sagor om Petrus under medeltiden så är det liksom två typer av sagor och det ena är alltså att han är just... Paradisets portvakten som släpper in folk i himlen och sådana historier kan man ju faktiskt höra än i våra dagar som är som skämtsamma historier. Men legendsagorna där är det minst lika ofta att han och Jesus de är två vandringsmän som vandrar runt och som man skulle kunna möta faktiskt och som... Eh, de utför mirakel och det är ju det som gör mm. att, att man förstår att man har haft besök av Sankt Pär och mm. Vår Herre. Men nu är det inte bara legensagorna som man möter de här båda vandringsmännen, Vår Herre och Sv. Pär. Kloka gubbor och kloka gummor fanns det ju i det gamla bondesamhället och de litade mycket på. De bådas undergörande makt, alltså vår Herre och Sanktepär. Och lät dem då förekomma i sjukdomsbesvärjelser som man läste både över människor och kreatur. En sån besvärjelse är till exempel den här. Jesus och sankt red sig över en bro. Då fastnade fölefoten i fururoten. Då steg Jesus ned och vred led mot led, sena mot sena och knota mot knota. Nu allt som det förra har varit inom de heliga tre namnen, fadern, sonen och den heliga ande. Ja, och den här besvärjelsen mot vrickning på hästar, den finns belagd i många hundra uppteckningar från hela Skandinavien. Och, eh, den var känd redan på 900-talet, alltså för mer än tusen år sedan. Men då var det asagudar som eh, framträdde som botare och eh, den främsta av dem det var vådan, det vill säga oden. Och eh, sen blev den här formen, den kristnades och eh, vi kan nästan utgå ifrån att det var alla de här legenderna om vår herre och sankt Per's vandringar som gjorde att de blev ett par också i boteformlerna. Och så till sist vill vi påminna om vår e-postadress, lyssna på folkminnespodden.se Vi vill väldigt gärna ha reaktioner på vår folkminnespodd. Och podden den är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Adolfs Akademin i Uppsala.